Isokin entsalada. Hasteko uraza eta tomatea prestatuko ditugu. Ostoetan banatu baino lehen, ongi garbituko dugu. Ondoren, tomatea zatituko dugu. Tsipula eta erremolatsa borobiletan zatitu eta azenaurioa berrinduko dugu. Hauei lore forma emango diegu. Isokina tira luzeetan ebakiko dugu. Eta, gero, sagarrozpina, olioa eta gatza irabiatuko ditugu. Bukatzeko, entsalada prestatzea geratzen zaigu. Uraza plateraren erdian jarriko dugu eta inguruan tomatea, ondoren, erremolatza eta tipula ere jarriko dugu. Gero, izokin tirak urazaren gainean jarriko ditugu. Eta bukatzeko, azena horioa, gehitu eta olioa botako dugu. Eta kabier pixka bat gainetik. <tipa>